Guds frid och välkommen att vara med och lyssna här i Närradion. Jag heter Gertrud Johansson och jag vill nu dela med mig lite tankar jag har. Det är mitt emellan jul och nyår nu och det är ju inte utan att man då tänker på det här skeendet när Jesus kom till jorden och allt som hände där och det gör ju att man begrundar de texter som detta handlar om. Och jag vill dela med mig lite tankar utifrån det. Och i Lukas första kapitel så kan vi läsa om Maria som fick veta att hon skulle bli havande. Och hur hon då hälsar på sin släkting Elisabet. Och då prisar hon Herren och då säger hon så bland annat så här i Lukas 1 och 49 Ty den mäktige har gjort stora ting med mig och heligt är hans namn Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom Han har utfört väldiga gärningar med sin arm Han har förskingrat dem som tänkt övermodiga tankar i sina hjärtan. Härskare har han störtat från deras troner och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat bort med tomma händer. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att bevisa barmhärtighet mot Abraham och mot hans säd till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Och jag har tänkt på denna unga kvinna. Hur hon kunde få såna tankar. Det måste ju vara den helige ande som ingav henne. Att hon kunde förstå vilket oerhört under det var. Som höll på att hända i hennes liv. Och att... Han har gjort stora ting med mig och heligt är hans namn. Och hon förstod detta att människor tänker övermodiga tankar i sina hjärtan men att Gud då kan förskingra dem och han kan störta härskare från deras troner och han kan upphöja ringa män. Allt detta sa hon genom den helige ande när hon var där hos Elisabeth. Och... Senare i samma kapitel så kan vi läsa om vad Zacharias säger. Zacharias var ju den som blev far till Johannes som föddes. Och som föddes några månader tidigare än Jesus. Och som när, när hans fader förkunnar att Johannes är hans namn. Då löses hans tungas band. Han hade ju blivit stum därför att han inte trodde på ängens ord. Men nu löstes hans tungas band och då talar han i 67 versen så står det så här. Och hans fader Zakarias blev uppfylld <coughs> av helig ande och profeterade och sa det. Lovad vare Herren, Israels Gud, som har sett till sitt folk och berätt det förlossning och som har upprättat åt oss ett frälsningens horn i sin tjänare Davids hus så som han hade lovat genom sina forntida heliga profeters mun. Ty han ville frälsa oss från våra ovänner och ur alla våra motståndares hand och så göra barmhärtighet med våra fäder och tänka på sitt heliga förbund, vad han med ed hade lovat vår fader Abraham. Han ville beskära oss att få tjäna honom utan fruktan. Frälsta ur våra ovänners hand, ja, att göra tjänst inför honom i helighet och rättfärdighet i alla våra dagar. Och du barn ska bli kallad den högstes profet till du ska gå fram för Herren och bereda vägar för honom till att ge hans folk kunskap om frälsning i det att deras synder blir den förlåtna. Så ska ske för vår Guds förbarmande kärleks skull, som ska låta ett ljus gå upp och skora ner till oss från höjden för att skina över dem som sitter. I mörker och dödskugga och så styra våra fötter in på fridens väg, säger Zakarias. Han profeterar om vad som ska ske, och detta, det sista här, att han ska låta ett ljus gå upp och skåda ner till oss från höjden för att skina över dem som sitter i mörker och dödskugga och så styra våra fötter in på fridens väg. Det är ju vad Gud har för avsikt. Att vi ska inte sitta i mörker och dödsskugga. Mörker, det är ju när man inte ser någonting. Det är ju när det är dunkelt hur det äntligen ser ut. Man har ingen kunskap om sin omgivning, för det ser man inte. Och dödsskugga, alltså det är döden som... Kastar sin skugga över dem som inte har nåtts av frälsningens budskap. Som inte har blivit frälsta och födda på nytt. Då sitter man i dödskugga. Så viktigt att alla dessa människor får ljus. Det är så fruktansvärt viktigt. Och eh, om man tittar i Lukas 3 så kan vi se lite vad Johannes säger. Vid ett senare tillfälle. Och då det var eh, där Johannes 3 och 16 och 17. Johannes tog till orda. Det var när han hade trätt fram Johannes. Och började tala till folket. Och, och så säger han så här. Att jag döper er med vatten. Men den som kom, den kommer som är starkare än jag. Den vilken skorem jag gick. Är att upplösa. Han ska döpa i helig ande och eld. Och så kommer vers 17. Han har sin kastskåvel i handen till han vill noga rensa sin loge och samla in vetet i sin lada. Men agnarna ska han bränna upp i en eld som icke utsläckes. Ja, det är viktigt det här med agnarna och vetet. Vad är det som är agnar och vad är det som är vetet? För det står att Jesus har sin kastskåvel i handen. Vet du, på den tiden när man skulle rensa säden så kastade man upp vetet i luften och då blåste agnarna bort och vetet blev kvar. Och vetet var ju det som var någonting värt. Och det är ju så oerhört viktigt att att det får bli ett innehåll i de här kornen som växer upp. Och det är vi människor som är liknas vid detta vete. Och vi människor eh, kan, vi har ju naturligtvis agnar allihopa då som är vetekorn. Men det är viktigt att det blir ett innehåll, ett värdefullt innehåll i dessa vetekorn. Och Johannes förkunnar om detta då. Och ja, vi ska titta på det där, därför att i, i psalm 1 så står det om det här. Det är så viktigt, jag har läst det för i den här radion, säkert har jag gjort det, för det är sådana här bibelord som jag för min del väldigt ofta återkommer till. Första salmen, säl är en man som icke vandrar i det ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg, ej heller sitter där bespottare sitta. Här ser vi att en människa kan inte sitta var som helst eller vandra var som helst eller, eller träda in på vilken väg som helst. Det finns en sån ytlighet ibland kristenheten att man tycker att man får göra allting. Gud är ju kärlek. Gud är som kärlek så man kan bara bekänna att man är kristen och sen går man vart man vill och gör vad man vill. Nej, det kan man inte göra. Det står så här. Vad, vad är alternativet? Jo, det står så här i andra versen. Utan har sin lust i Herrens lag. Och tänker på hans lag både dag och natt. Och när det står Herrens lag så handlar det ju om Guds ord. Jesus är ju ordet personifierat. Och har du, Om du bekänner dig som kristen så, så är det väl väldigt väldigt naturligt att du verkligen tar reda på vad det står i ordet. Vad, är, vad förkunnar ordet för någonting? Och vad får du lära dig när du läser Guds ord? Tänker på hans lag både dag och natt. Och då står det så här. Han är så som ett träd planterat vid vattenbäckar. Vilket bär sin frukt i sin tid. Och vars löv icke vissna. Och allt vad han gör det lyckas väl. Och så står det i fjärde versen. Ick. Det så det ogudaktiga, utan det är så som agnar, som vinden bortför. Därför ska det ogudaktiga inte bestå i domen, ej eller syndarna i de rättfärdigas församling. Ty herren känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas väg förgås. Nu kallar den här salmförfattaren, kallar dessa människor ogudaktiga. Och det kan man säga att de är som är ointresserade av att läsa Guds ord. De är faktiskt ogudaktiga. Och det är så märkligt, jag har funderat på det, för människor eh, kallar sig kristna, men man vet inte vad det står i Guds ord. Man läser inte Guds ord. Man är inte ens intresserad, utan man har en ytlig eh, bild av vad det är att vara kristen. Och så tycker man att... Jag vet allting, jag behöver inte läsa Guds ord, det är så jobbigt. Det är så, det är så mödosamt och läsa Guds ord, det är så svårt att förstå vad det betyder. Och, och, så, och så gör man ingen ansats att ta reda på vad Gud som i sin nåd har sänt oss ordet för att vi ska få ljus och, och upplysning. Han skulle ju sända oss ljus. Och för de som sitter i mörker och dödsskugga. Ljuset är ju det som visar oss hur situationen är. Och då upptäcker vi hur, hur mycket det är som behöver förändras i våra egna liv. Och, och har vi då en kärlek till sanningen som det står om i, i eh, andra Thessalonikebrevets andra kapitel- och där står det om att man gav inte kärleken till sanningen rum i sina liv. Alltså det måste få rum i ditt liv. Att du älskar sanningen. Sanningen är ju ljuset. Eh, sanningens ljus lyser över våra liv och vi ser hur, hur, hur mycket det är som behöver förändras. Och, och vi får också en lust att... Eh, Ta till oss ordet och så att vi blir fullständigt förändrade. Och faktum är att när man blir kristen så handlar det ju om en omvändelse. Att man vänder om från en väg som man går på. Och sen så går man åt ett helt annat håll. Man går åt ett helt annat håll. Man närmar sig inte längre allt det som världens barn närmar sig. Man är, inte, man är avskyr det. Man börjar liksom eh, hata det som man förr var intresserad av och man börjar istället älska att eh, detta ljus och denna renhet, denna, eh, denna sanning som kommer till oss i Guds ord så att man söker honom för att lära känna honom som är sanningen, personifierad och så börjar man då följa honom istället för det man gjorde förr och det är en naturlig utveckling för den som Verkligen har blivit född på nytt och frälst och, och som, som det står i Petri, första Petri andra brev att vi ska första versarna där att när vi har blivit nyfödda barn då ska vi längta efter att få den andliga, oförfalskade mjölken på det att vi må växa upp till frälsning växa upp till förälsning har vi inte redan blivit frälsta. Jo, visst, men det handlar ju om att fortsättningsvis så får frälsningen utföra sitt verk i oss. Så att vi frälses allt mer ifrån den onda tidsåldern och att vi blir mer och mer olika denna världens barn som vandrar i ogodaktighet och i bortvändhet från Gud. Och så går man omkring när man gör det. Alltså så påstår man att man är kristen men man vandrar i ogudaktighet. Och man, man gör ting som inte behagar Gud. Därför att man inbillar sig att man vet vad Gud tänker och tycker. Och det gör man inte om man inte tar reda på vad faktiskt Guds ord säger. Och det är så viktigt. Och då börjar man vandra ett helt annat håll. Och nu är det så märkligt så här för att om en människa då har verkligen börjat ta till sig Guds ord och försöker följa och, och lägger sig vin om att ta vara på <hör> Guds ord och, och ja man, man kanske börjar agera på ett helt annat sätt uppträda på ett annat sätt än förut då kommer djävulen, eller vår själa fiende, att byta taktik. Förut så var det så att han inbillade oss att ja, Gud är kärlek, han älskar oss, vad vi än gör. Alltså det är bara det är jättebra, det, det är ju en, ett budskap ifrån djävulen. Men har man då börjat vandra åt ett annat håll, då kommer han med andra tankar och ord. Då kan det vara så att han kommer med de här idéerna att ja... Jag är ju så mycket heligare än alla de andra. Alltså jag har ju uppnått en rättfärdighet nu. Titta på den och titta på den. Ja, jag är ju faktiskt mycket bättre än dem. Och så faller man i det diket. Att man blir en farisee som börjar lita mer på sin egen gudfruktighet och lita på att man är så from, man, man beundrar sin egen fromhet och så, och så blir man högmodig i sin vandring och det är ett lika illa dike eller en lika illa synd som det första eh, som vi talade om. Det får man inte heller göra. Ingen gång under vandringen ska vi lita på någonting annat än honom och hans verk i oss. Vad han gör och att vi är under blodet. För det finns inte en dag då vi, vi vandrar här utan att på ett eller annat sätt göra synd. Alltså vi tänker synd, vi, vi handlar på ett syndigt sätt. Vi är sådana vi människor, vi är inte fullkomliga och vi ska inte inbilla oss att vi är det. Och börjar vi förrakta andra därför att de inte har förstått ett eller annat i Guds ord. Vi måste vara ödmjuka. Men det innebär inte att vi ska... Stryka människor med hår så acceptera vad som helst. Det, det menar jag inte. Men jag menar att vi aldrig någonsin får börja lita på vår egen, egen fromhet. Nej, vi måste alltid bara lita på honom som är eh, vår frälsning. Hans liv, hans verk i oss. Och det är som, som den här jag läst i första eh, salmen i Saltaren. Så läste jag ju om detta med agnar och vetet. Och det är ju så här att vetet bildas i axet när man tar emot näring ifrån den rot man är rotad i. Strået har ju en rot ner i marken och där sugs näringen upp. Och också ifrån solen så kommer näring och så bildas det ett ax. Inne i agnarna. På, äh, inne i agnarna bildas ett korn, menar jag. Och det är Guds ord som gör ett verk i oss när vi tar till oss Guds ord. <kör> Allt det här är ju ett verk som Gud vill göra i varje människa. Gud vill låta oss äh, bilda ax, bilda korn i axet. Så att det finns ett värde i oss och det där värdet är bara ett verk av honom. Inte från vår egen ansträngning eller på något sätt. Utan här handlar det om att vi har vår lust i Herrens lag. Att vi tänker på hans lag både dag och natt. Det är så viktigt att vi får lära känna honom, att vi kan vandra med honom, att vi kan mer och mer eh, förstå vad han vill och hur, hur han tänker och vad han önskar från oss. Och jag önskar så att vi alla som är kristna verkligen läser hans ord och tar vara på de sanningar som finns i hans ord så att vi genom detta växer upp till frälsning vi ska se i, i Filipperbrevet är det väl, eller Thessalonikibrevet. Uh, att man kan, man kan så lätt bli bedragen. Det står att honom som kommer efter Satans tillskyndelse kommer med lögnens alla kraftgärningar och tecken under. Det står i andra brevet till Thessalonikerna och andra kapitlet. Och då tar de det laglöse. <kör> Och honom ska Jesus döda med sin muns anda och tillintet göra genom sin tillkommelses uppenbarelse. Därför att när Jesus uppenbarar sig så uppenbaras allt som är falskt och oäkta. Men det står i tionde versen där att han kommer med orättfärdighetens alla bedrägliga konster för att bedra de som går förlorade till straff. Därför att de inte gav kärleken till sanningen rum så att de kunde bli frälsta. Och därför sänder Gud också över dem villfaransens makt så att de sätter tro till lögnen för att de ska bli dömda. Alla dessa som inte har satt tro till sanningen utan funnit behag i orättfärdigheten. Här handlar det om människor som får behag. Man, det behagar dem bättre att vandra i orättfärdighet än att älska sanningen vilket är Gud. Så att man... Det finns möjlighet för alla oss att vi verkligen lär känna Jesus på ett sådant sätt. Att vi älskar honom. Och vi lär hans liv, låter hans liv växa i oss. Så att vi älskar honom och älskar sanningen. Och vandrar i sanningen. Det är så fruktansvärt viktigt. kolossebrevet kolosserbrevet så står det så här att vi ska... Så som ni nu har, Kolossebrevet 2 och 6. Så som ni nu har mottat Kristus Jesus Herren, så vandra i honom och var rotade i honom och låt er uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni har fått och överflöda i tacksägelse. Det är det vi ska göra. Vi ska vara rotade i honom, låta oss uppbyggas i honom och växa i tron. Och befästas i den. Så då kommer vi inte på fall och då vinner vi seger i den här tiden. Må Gud väl signa dig att ta vara på det Guds ord som finns. Och kom att lära känna honom så att du allt mer älskar honom och älskar sanningens väg, sanningens ord. Så att det blir en tyngd i ditt liv, en andlig tyngd som, som inte du åstadkommer själv men som Gud gör när du vandrar med honom och äter av hans ord och låter dig uppbyggas och befästas i tron. Nu hinner jag inte tala mer idag men det är det frälsningsverk som Gud Sände Jesus till jorden för att göra Och det är fantastiskt att det finns en frälsningens väg att gå En frälsningens möjlighet Ett ljus som skiner över dem som satt i mörker och dödsskugga Och det ljuset ska du och jag förmedla idag till människorna Må Gud väl välsigna dig så återkommer vi om en vecka